64. Meggel átköltöztettük az irodánkat a Buckingham palotába, és új otthonba is költöztünk. Frogmore készen állt. Imádtuk az első perctől kezdve. Úgy éreztük, mintha a sors akarta volna, hogy ott éljünk. Alig vártuk, hogy reggelente felébredjünk, hosszú sétát tegyünk a kertben, bejelentkezzünk a hattyúknál, különösen a mogorva Steve-nél. Összeismerkedtünk a királynő kertészeivel, megtudtuk a nevüket és az összes virág nevét. El voltak ragadtatva, hogy mennyire értékeljük és dícsérjük a művészetüket. Mindezen változások közepette az új kommunikációs vezetőnkkel, szarával is összedugtuk a fejünket. Új stratégiát terveztünk, aminek legfontosabb jellemzője, hogy semmi köze a Royal Rota rendszerhez. Reméltük, hogy hamarosan belevághatunk. 2019. április vége felé, napokkal azelőtt, hogy meget kiírták szülésre, Vili felhívott. Történt valami közte, apu és Kamilla között. Nem értettem a teljes történetet, túl gyorsan beszélt, túlságosan feldúlt volt. Valójában forta a dühtől. Úgy vettem ki a szavaiból, hogy apu és Kamilla emberei konfabuláltak egy vagy több történetet róla, kétről és a gyerekekről, és ő ezt már nem tűrhette tovább. A kisújjadat nyújtod apunak és Kamillának, és ők már is az egész karodat akarják. Velem is ezt művelték legutóbb. Értettem. Ugyanezt tették velem és Meggel is. Csak hogy gyakorlatilag nem ők, hanem apu kommunikációs csapatának legbuzgóbb és legelkötelezettebb tagja, egy igazi hívő fundálta ki és indította el az új kampányt, hogy kedvező sajtóvisszhangot biztosítson apunak és Kamillának a mi rovásunkra. Ez a nő egy ideje már az összes újságnál házalt, álló történetekkel és álhírekkel az örökösről és a tartalékról. Gyanítottam, hogy ő volt a forrása a 2017-ben Németországban tett vadászkirándulásomról szóló sztoriknak. Egy nagy valagú 17. századi bárónak állítottak be, aki vérszomjas és trófeákra vágyik, miközben a valóságban németországi gazdákkal együttműködve ritkítottam a vaddisznóállományt, hogy megmentsük a termésüket. Úgy véltem, ezt a történetet csere alapként kínálta fel a sajtónak ahhoz, hogy jobban a bizalmába férkőzhessenek apunak, de jutalom is volt azért, hogy agyonhallgassák a Kamilla fiáról szóló történeteket, aki Londonban csavarogva különféle ízléstelen plegykákat terjesztett. Cseppet sem tetszett, hogy így kihasználtak, és dühös voltam, amiért Meggel is ezt művelték, de be kellett látnom, hogy Vilivel mostanában még gyakrabban esett meg ugyanez. Joggal háborgott. Egyszer már kérdőre vonta aput, emiatt a nő miatt. Csatlakoztam hozzá, hogy erkölcsileg támogassam. Ez a jelenet a Clarence House-ban, apu dolgozó szobájában játszódott le. Emlékszem, az ablakok tárva nyitva álltak, a fehér függönyök kibelengedestek, úgyhogy meleg éjszaka lehetett. Véli azt kérdezte aputól, hogyan engedheted, hogy egy idegen ezt művelje a fiaiddal? Apu azonnal felháborodott. Azt kiabálta, hogy Vili paranoyás, hogy mindketten azok vagyunk. Csak azért, mert nekünk rossz a sajtunk, az ővé pedig pozitív, ez még nem jelenti azt, hogy az ő stábja állna a háttérben. Igen ám, de voltak bizonyítékaink. Újságírók, akik valódi hírszerkesztőségekben ültek, és kezeskedtek róla, hogy ez a nő elárul minket. Apu nem volt hajlandó végighallgatni. A válasz a goromba és szánalmas volt. Ha nagyinak megvan erre a maga embere akkor nekem miért ne lehetne? Nagy emberén Angelát értette, aki sokféle szolgáltatást nyújtott nagyinak, és állítólag többek között a konfabulációhoz is értett. Milyen szánalmas vetélkedés, mondta Willi. Miért akarna bárki épesző ember, főleg egy felnőtt férfi, egy ilyen Angelát magának? Apu azonban egyre csak ugyanazt hajtogatta. Nagyinak megvan a maga ember erre a feladatra. Legfőbb ideje, hogy neki is legyen egy ilyen bizalmasa. Örültem, hogy Vili ekkor még úgy érezte, továbbra is fordulhat hozzám apu és Kamilla ügyei miatt azok után is, amin az utóbbi időben keresztül mentünk. Lehetőséget láttam arra, hogy rendezzük a közelmúltbeli feszültségeinket. Próbáltam összefüggést kimutatni a között, amit apu és Kamilla művelt vele, és amit megellen követett el a sajtó. Willi azonban felcsattant. Ez teljesen más, mint ami kettőtökkel történik. Egy szempillantás alatt rámzódította minden dühét. Nem emlékszem a pontos szavaira, mert rég belefáradtam a veszekedéseinkbe, arról nem is beszélve, hogy csak nemrég költöztünk frogmórba és az új irodákba, és mindenek előtt az első gyermekünk közelgő világra jövetelére koncentráltam. De a jelenet minden apró fizikai részletére emlékszem. A nárciszok már kihajtottak, sarjadt az új fű, egy repülőgép szállt fel a hítróról, nyugat felé tartva, szokatlanul alacsonyan, a hajtóművek zúgásától vibráltam elkasom. Emlékszem, arra gondoltam, milyen különös, hogy még ebben a nagy zajban is hallom, mit mond Vili. Felfoghatatlan volt számomra, hogyan maradhatott benne ilyen sok düh a notkodban történt összecsapásunk után. Egyre csak hajtogatta magáét, én pedig elveszítettem a fonalat. Nem értettem, Willit, és felhagytam a próbálkozással, hogy megértsem. Elhallgattam, és vártam, hogy lecsillapodjon. Aztán hátra pillantottam. Megközeledett a házból, egyenesen felém tartott. Gyorsan kikapcsoltam a hangszórót, de addigra már ő is hallotta, miről beszéltünk. Vili pedig olyan hangosan ágált tovább, hogy kihangosítás nélkül is lehetett hallani. Meg szemében könnyek csillogtak a tavaszi napsütésben. Mondani akart valamit, de ő csak megállt és rázta a fejét. A baba pocakját alulról tartva sarkon fordult, és visszament a házba.